që sot vëllai punon në Greqi dhe është kthyer me fen ortodokse. Por un nuk e gëlltit sot i riran për këtë veprim. I kam folur, por më është përgjigjur rënd si të veproj. Në rastet të tilla, Allahu xhallahu Gjell lul thot në Kur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti Wal ma u idhati l'haseneti, wa gjadil hum billeti hija ahsen. Fto të zoti dhe të feja islame me urtësi. Duke bërë kshiluesin e mirë dhe duke të batuar në debat konstruktiv të dobishëm shit e bësh me një njeri i cili ka dalë nga feja e tij e është fotur në një fe tjetër. Si duhet të sillen me atë? Unë mendoj se nuk është e udhës që me njerëz të tillë të sillemi rën ose ashpër. Unë mendoj se njerëz të tillë kanë shumë nevojë për mëshirimin tonë. Kanë shumë nevojë për mëshirimin tonë dhe kanë shumë nevojë që ne t'ju japim alternativën dhe t'ju tregojmë se ku është gabimi. Për këta është syrë e në rastet t'jëllave prohet me strategi, që do të thotë, duke hedhur posht besimin që kërë njëri tashmë ka përqafuar, si hedhur posht një besim që a i ka përqafuar, duke hedhur posht bazat mbi cilat ngrjet këj besim. Mënyra së si konceptohet Zotit, dhe mënyra se si trajtohet besimi në Zot, mënyra se si konceptohet libri i shenjtë dhe mënyra se si mund të jetë autentike e vërtetë. Ky i vërtet, ky libër që është në duart të tuaj ne pra mund të jetë më të vërtetë ky libër fjalë e Zotit. Dhe e treta shumë e rëndësishme është që të hidhen me kujdes, me urtësi fitilat e para të dyshimeve mbi këtë besim. Pastaj duke krahasuar këtë besim me besimin islam, duke krahasuar këtë libër me librin islam. Duke duke krahasuar çfarë ofron ky libër me atë që ofron libri i Islamit. Nuk e paracitur dhe krasuar atë që ka sillë a i profet Me atë që ka paracitur dhe ka sillë profeti islam Dhe së so unë nuk e shoftë udhës Asë nuk e shoftë arstuyshme që të mbajmë që ndrim Apo mos t'i flasim apo t'i cilë i më rënd Nuk është gjithi kjo Feja mbi gjitha është bindje Shë që ky person ka nevojt bindet Pra atë që ti beson së është në vërteta Atër duhet punoshë push është më rënd, një njeri tjetër ortodoks apo tjetër i dhujtar. Push është më rënd. Koncepti në Islamin i dhujtar, në konceptin e Islamit është më rënd i dhujtaria se sa se sa i dhutarët e librit. Pse? Sepse Zoti i ka trajtuar këtë ndryshe i dhutarët e librit, prapasuesit e feve ngrasim me njerëz që cilët janë pa fe ose që adhurojnë shumë zota. Kurani i trajton në dy forma të ndryshme. Megjithse i dhujtaria është mërrën, Zoti e urdhëron Muhamedit aleyhissalam që me, udh, me i dhujtarë të cilët janë mirë të tërgohet i mëshirshëm me ta, të fal, të tolerojë. Mos ta kmerret ndaj ty në Zato aseroj argumente që kanë ardhur nga Zoti. Për më se feja islame orienton që kjo duhet të jetë sjellja jonë me idhujtarët. Si duhet të jetë sjellja jonë me idhujtarët e librit? Shumë më e mirë. Për ta hyrë Zoti e gjithësisë në Kur'an thot: la "U la tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan." Mos debatonni me idhujtarët e librit, mos debatonni me idhëtarët e librit, idhëtarët e librit, me pasuesës të librit, vetëm se në formën më të mirë. Pa qëllimi kush është të dalin në pah e vërteta. Ne duhet të paraqesim alternativën tonë me argumentet tona bindse. Dhe pala tjetër ka të drejtë të shprehë argumentet dhe faktet e veta. Ky është qëllimi, dhe nuk është qëllimi e uljes, i nënçmimit, i poshtrimit, i nëmblefsimit, i injorimit e tjerë të tjerë. Por për rastin fjalë, vllai jot është i kthill. Ka qenë musliman. Natpara duhet thonë orë ti pse e le Islamin? Çfarë peti në Islam diçka që ishte problematike që e lefe në Islam dhe kalove në ortodoksizëm? A e ditë se si, si e trajton Islami krishterimin? A e ditë ti se si e trajton Islami Jezu Krishtin? A e ditë ti se si e trajton Islami Biblën dhe Ungjillin? A e ditë ti si se i trajton Islami mrekullitë e Jezusit? Sepse kur dalësh nga një fe dhe të futesh në një fe tjetër, mbi të gjitha duhet të dish se ç'është feja që ti ke. A nëse më të vërtetë ti gjetë në këtë fe probleme doktrinore, probleme në fushën e adhurimit, probleme në çështjet e etikës dhe të moralit, probleme në çështjet e trajtimit të profetëve, probleme në çështjet e trajtimit të librave të tjerë qjellor, etje e tjera, po, me të vërtet. Po përderisa këto të gjitha në islam nuk janë. Gjeta që islami i përplaset me shkencën, gjeta që islami i përplaset me historinë, gjeta që islami... ke arsye, ndërkohë që të gjitha ato arsye nuk Janë atë e simë më dalësh nga islamin në një fejt tjetër Po ja e ka bërë këtë punë atëherë Duhet të tërgosh Se për zjedhja jote Nuk është e duhur A ke ka buhar Dhe për këtë fjalë ti duhet të cilësh argumenta Unë nuk mendoj edhe një herë them Unë nuk mendoj se cilëdja e rënda Po ashpërsia Apo bojkotimi është zjedhja për problemet tila Dhe Allahu edhin më smirin